E, a fost odată ca niciodată. Că din arhii nu s-ar povesti. A fost odată o capră care avea tri ezi. Iedul cel mare și cu cel era Erau obraznici din calea afară, Pe când cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână, și nu s toate unul cu altul. Copilași! Copilași, veniți la mama! Dragi mamei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de aleguri. Dar voi să încuiați ușa după mine, să ascultați unul de altul și nu care cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când o-i veni eu, am să vă dau de știrea ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa. Treiesc, cucuieți, mamei ușa descuieți. că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în drop de sare în spinare, mălăieș, încălcăieș, smoc de flori la subsori. Auzit azi ce-am spus eu? Pot să am în voi? Dacă e așa, apoi veniți să vă sărute mama. Oh, și Dumnezeu să vă apere de cele rele și să rămâneți cu bine. Dar vorba vechi, păreții au urechi și fereștili oci. Un dușman din lup trăje cu urechea la păretile din dosul casei când vorbea Capra Codânsii. Bun, acum-i timpul, de-ar și pacatul să-mi deschidă ușa, halal să știu că i-aș jumolin. Triez cucuieți, mamei ușa, discuieți. Că mama va duși vouă. Mă uh, uh, uh, uh, uh, frunze în buze, lapte în drob drop de sare în schinare. Uh, uh, uh, uh, Mălăiești, încalcăiești, smog de flori la subsuori. Ia, băieți, săriți și deschideți ușa, că vine mamuca cu demâncare. Să nu cumva să faceți poznă, să deschideți că-i vai de noi! Asta nu-i mamuca! Eu o cunosc pe glas! Glasul ei nu e așa de gros și răgușit, ci mai subțire și mai frumos. Auzind acestea, lupul s-a dus la un fierar ca să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Mmm! dus și pe aici mai lupului. E ca un răbușur. Și a să-mi ascuns limba, așa cu alții, ca să ni se subțieze voșa. He -he. Apoi cu plăcerii lupului. Cu voșa subțiată de hierar, lupul s-a întoarse la căsuța caprei și începu să cânte. Răieți, cucuieți, n-am ușa de scuieți, că mama va duși și frunzi. frunzi în buzi, lapte în țâții, drop de sari în schinari, mălăiești, încălcăiești. E, vedeți, dacă mă iau eu după voi, noi, mamuca, noi mamuca. Dapoi i mamuca, nu-i mamuca, dar păi cinei? dacă nu ia, că doar am și eu urechi. Mai aduc să deschid. Și nici una, nici două, lupul îl înghiti pe bietul ied. Mmm, nu știu. Părerea m ăjit amăjit, ori am auzit mai multe glasuri. Dar și Dumnezeu, parcă au intrat în pamânt. Unde se-i, unde se-i? Uh -huh. Va ai gheata capră care venea încărcată cu dealegurii, nici nu bănuia dânsa, și în înorășirei o aștepta. Treie scucuieți, mamei ușa descuieți, Că mama va duce vouă, frunze în buze lapte țâțe, Drop dropte sare în spinare, mălăieși, încălcăș, smog de flori la subseori. Dar ce a fost aici copile? Ce să fie mamuca? Ia? Te-ai dus dumneata de acasă, dar n-a trecut tocmai mult și ea ca să aude cineva bătând la ușă și spunând Treiesc cucuieți, mamei ușa descuieți." Și? Și atunci eu m-am vărât iute în horn și frate meu cel mijlociu sub pat Iar cel mare, după cum îți spun, se tă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci... Cumătrul lup se-și arătă în prag și în fulecă întregi pe bieții mei frățiori Cumătrul meu, el las că l-o învăța eu minte Numai tu, tu să nu cumva să te răsufli cuiva ca să prindă el de veste Aha, ei cu, i-am găsit o leacul eu-i coace eu cu mătrului, deși o mușca și labele. Și de-atunci tot căuta a să se răzbune pe comătru său. Tot gândindu-se și să facă și cum să dreagă, îi veni o idee. Yeah. <laughs> Bună vremea cu mătră Da, și vânt te-o a bătut pe aici e Bună să-ți fie inima cu mătră Știi dumneata că nevoia te duce pe unde nu ți voia? Ea, nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea Că știu că mi-a făcut-o, Da mi-a făcut-o bună Și fel cu mătriță, dragă a găsit iezii singurei și i-a mâncat, de n-a mai rămas nimic din ei. De aceea am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu mătre, ca să mă mai mângâi. Ia poftim cu mătre și scolea și spătează te o leacă din ce ne-a dat Dumnezeu. Uuuh, Dumnezeu să ierte pe cei cu mătră! Că bune sarmale ai mai făcut! Ha! Ah! Văleu! Și cum si o spăta el? Buf! Ca din groapa cu jaratic, câști cu care era acoperită groapa luară foc!